e ã o não. Do... <risos> o cara já começa me atrapalhando, já. Meu, não que a k i n tá assistindo Faustão aí. Eu falei aquela hora, cara. Então, <risos> ó, tá tão assim? Peraí. É que e assim, n ã assim. Brincadeira, maluco. <risos> Melhorou o rostão. Melhorou, melhorou. É, acho que vamos ter que passar o filtro de ruído agora mesmo, né? Agora você vai ter que trabalhar, né? Queria ajudar a mansa aí. Diretamente do vlog Acorda para Cuspir, eu sou o Dom e estou aqui com os meus amigos viciados em Lost. Marcelo Torres. De novo, estamos aí falando e Lost mais uma vez. Um convidado novo. Você tem o Nick ou eu posso falar seu nome? Bom, depende. Quando eu uso meu Nick, você revela meu nome, então eu não sei o que eu faço. O meu amigo Rafa Amparo. <risos> Mas não me diga o que eu não posso fazer. Hahaha. <risos> Então vamos continuar com o nosso papo sobre Lost. Hoje vamos falar sobre o episódio número 3. Não, não era o 6 0 3 603.、Né? What can't do? Tire a gente daqui. Vai no traje! Tô... <risos> é pra comentar que a e n t á assistindo? Você vai ficar lendo legenda, é isso? É, não é u problema. Bom, inicialmente. Então, eu acho que tipo, o episódio foi mal sossegado, muita gente não gostou assim. É, não foi uma. Não tem uma imitação.、Um... Mas ele revelou algumas coisinhas legais. E algumas curiosidades que eu tava vendo aqui agora na internet. Como teve muita. t i n h diversas culturas lá em Lost, né? E teve da estátua Hindu da, dos deuses Brahma, v i s h u e Shiva que, que significa tipo, pode significar é, morte e, e nascimento ao mesmo tempo. Não, tipo, então, essa, essa... Essas estátuas que você está falando elas estavam l a e s dentro do, do, do, do templo. Três, três deuses podiam representar uma coisa só, entendeu? Tipo, três deuses num só, m a s menos assim. Pode haver alguma coisa sobre, sobre o, o, o, Jacob, o Jacob e o. E o tal inimigo dele, né? Sim. Podem até ser uma, a mesma pessoa, sei lá. E que uma pergunta: alguém sabe o nome daquele, do inimigo dele? Eu acho que ainda não foi revelado. Todo mundo tá chamando ele de Nemesis. É.、Né? É, na, assim, é o、um、apelido de sempre, né? Que todo seriado, todo inimigo virou、um、Nemesis agora. É, é um adjetivo, né? É o Nemesis, é. a outra pessoa. É. Já é. ouvi Saul. É, o vi Esaú também, que aí faz relação né, com aquela passagem bíblica né, do Esaú e do Jacó. Sobre essa estátua que você está falando, é, que ela tem três faces, né? Isso. Ela é uma trindade. Uhum. Tem três pessoas na teoria até agora que não envelhecem, né? É. Que é o Exal, o Jacob e o Ricardo, né?、Isso. Então pode ter alguma relação também. O Ricardo deve estar tipo, em cima do muro, né? Deve ser, vamos dizer assim, nem o bem nem o mal. Deve ser, sei lá, o Gout i n h a falado n a ele... outra vez, tipo um semideus, c o i s assim. a É, ele t á p e n s a o pro lado do, do Jacob, né? Ele t á a favor do Jacob, mas não tem a mínima ideia do que ele t á fazendo, né?、Uhum. Até s eu... mesmos como o bem antes, né? É, isso, tipo, é. Isso. Até porque ele é o mais novo de todos os três. Parece, né? Na teoria, também é. É, minha... é, né? é o que parece. É, mas tem aquela、é. história que essa viagem no tempo pode ser que ele não seja tão velho também, né?、Sim. Quando é aquela história do Loki, quando ele foi no hospital, que na verdade não é porque ele r e s i s t i a Sim, é verdade. Do tempo. É, a gente leva em consideração. Eu tô levando em consideração o que o Resumão falou, né? Que aparentemente ele não envelhece. Mas você pode ter razão. Fique viajando no tempo e nunca... ele só apareça nessas épocas, né? Como... Isso. É, porque até então todos os. Flashbacks foram mostrados、né? nessa última temporada. Mostrou que na verdade ele, ele viajou, ele se manteve no tempo todo mundo viajou até a época dele, né? É verdade.、Tá? Para a quinta temporada mostrou isso. Que ele conhecia o pessoal por causa das viagens no tempo, é verdade. Teve aquela é, passagem do Loki, né? Que ele encontrou com o p r ó p o d k i Aí o Ricardo. O, o, eu, eu falo o Ricardo porque eu acho mais fácil falar Richard. Desculpa, se eu tenho a língua presa. Para ele, é, isso aí deve ser uma experiência de e s t á vendo você mesmo no, no, no passado ou no futuro. Passa,、uh -huh. Passado.、É. E além disso, nós tivemos também o Said, né? Suscitado. s <risos> s o aí de. Meu, putz. E é engraçado. n e n h u m É verdade, é ele. Não, o... ele é c o p fechado. Ele, ele e o j i a n nunca morrem, cara. <risos> e os dois estão na lista, né? É, também, também. Qual delas? <risos> lista. Bom, é verdade, né? A lista branca. É, será que a lista que tava na mão do Ben é a mesma lista que tava dentro do, do porta-violão lá do, do, do Hugo? Do Hurley?、A、80% de chance de ser a mesma. É a mesma, é, né? Acho q u <risos> Engraçado é. e eu tô assim. Apesar o Ben no... nunca ter visto o Jacob, né? Que ele só inventava o que falava com o Jacob, né? Mas eu creio、Sim. que a lista seja a mesma. Apesar de que o. Lembra que o. Do... Capatazes lá do bem, falou: falou esse, O Jack nem tá na lista do Jacob. Isso, e Agora eu... ele aparece na lista.、Uhum. Tem um episódio também que o, o Mikael, se não me engano, Mikael? Mikael, isso.、E、que Michel, o Michel. O Michel. Que a Kate também não tá na lista. Eu não lembro que episódio que é. Que t a v a com a r u s s o e, e o j i a n também, se não me engano, dando na floresta. Quando sequestram ele, eu acho, se não me engano. Ah, é verdade. É uma coisa assim: ele f a l a Eu posso te matar porque você não tá na lista, né? Isso. isso, isso. Acho, que ele foi, acho que eu lembro mais ou menos disso. também, é verdade. O que eu, eu, eu ia falar aquela hora, eu tô assistindo aqui aquela parte que o Said volta a viver, eles jogam ele pra fora do templo. E o Said fala pro Jack assim: Obrigado, você salvou minha vida. Minha vida.、Sei. E o Jack não fala nada, fica quietinho, né? É uma fela da mãe. Fala,、ah, beleza, se você acha que fui eu, ok. 俺がお前をお前のお前のお前のお前のお前のな前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前の r 前の n 前のお前のお前のお前ののお前のお前のおのお前のお前のおのお前のお前のおのお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前の A única coisa que ele tá me irritando um pouco, tem o mesmo estilo do Ben, né? Isso, isso. O Jack faz as perguntas e ele sai sempre saindo pela direita, sabe? <risos> é, o Ben eu ainda acho mais cara de pau ainda. Ele é mais, mais zen. Ele ainda tem um estilão mais da hora que o Ben, só que o Ben é mais. É, você nunca sabe quando a pessoa tá falando verdade ou mentindo, né?、Ah. É. é, só que do, do b e n você sempre tá esperando que ele tá falando a mentira, né? O japonês não, ele ainda tá com a credibilidade ainda. Você não sabe se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade. Depois da、é. segunda temporada a gente já pegou o esquema do b e n e não acredita nele nunca mais. Agora, o japonês aqui, ele. Eu nem sei se ele é japonês, né? Mas a gente já tá falando. <risos> Cara de japonês, né? É, olho puxado é japonês. É. É. O China, vamos falar vamos eles o japonês. O China. China. Barbudo é terrorista, olho puxado é japonês, então é. Tá, tá, tá, tá normal. Barbudo, narigudo e moreno, terrorista. <risos> ele, pelo menos, ele assim, ele tem um, um plano traçado, né? Só que、é. ele também não pode revelar os segredos da ilha, tereréu, então. É, ele... ele tem tudo traçado até o dia que estragar, né? É verdade. Tipo tentar engolir um veneno, né? Que não é Ele sempre tem, sempre tem que ser ele que tem que fazer as coisas, dá raiva. É, a, a única pergunta, uma das poucas perguntas que ele respondeu pro Jack foi aquela, né? O Jack entrou na sala, o que, que é isso? Ele, é ele. É uma bosta q e p e d e beisebol. É, essa matou. Se eu p u d e s s a eu nunca mais perguntava mais nada, mas Jack é Jack, né? m E afogava naquela água suja lá. <risos> Não, p o r que ele ainda t i n h a perigo de ressuscitar de novo. É, e gente, e nós, temos, nós tivemos também a, a loucura do James, né? De: ah, não, vou sair de dentro desse templo, não quero mais ficar aqui, não me segurem, não me segurem, segure, né? Então, não, porque o Sawyer sempre tem essas loucuras, né? De quando tá tudo. Meio que se acalmando, ele dá uma loucura. Ah, não, não quero ficar, não é o que eu quero. Ele também já, já é meio previsível esses x i l i q u e s dele. Só que agora ele tem motivo, né, cara? Porque é, li, ele acha que o Jack q u estragou e a vidinha boa que ele tava tendo com a Juliet. t Ele e tá muito louco da vida, né? Mas é, tirando esses lances assim, o episódio até que foi bem sossegado, né? É, é não, foi não teve tanta. Foi... foi um pouquinho mais do mesmo. Não respondeu muita coisa. Isso. E também não criou muitas perguntas. E ele se focou mais naquele lance da Kate, da Claire. E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, é, Eu vou até dar uma olhada aqui no Lost p e e d aqui, no Teorias, né, na realidade.、E、é, esse cara que tava dentro da, serralhe da Serralheria, ele já apareceu? Eu acho que não, pessoal.、Um... Não, até onde eu lembro, não. E uma pergunta, não sei se eu tô viajando, aquela mulher do, do Loki, ela foi, é a mesma da temporada anterior ou é outra pessoa? Eu acho que é a mesma que morreu daquela vez, sim. É, eu acho que é a mesma, sim. Eu fiquei olhando, eu não. Eu achei, não sei se era porque. Pelo fato dele estar casado novamente ser a mesma, não ter acontecido nada da, daquele acidente, ou ser uma outra. Então, estranho, né, cara? Porque. <risos> Vamos falar a verdade, ela deu um upgrade, né, cara? É. <risos> na outra temporada, eu não lembrava dela, então de chamar tão, tanta atenção, né? É. Tem mais ou menos uns 40 anos, né? Isso. Apesar、Piu. de. Na série, o Loki é bem mais novo, né? É. Eu acho que é a mesma atriz ainda que faz. Daqui a. Katie s a g a l Então, n na, na acho t e r e i r a a c que ela apareceu a primeira vez na segunda ou na terceira temporada, né? Mas acho que apareceu acho que em um ou dois episódios.、Uhum. E aí depois ela apareceu já enterrada, né? No cemitério. Isso. Por que q u ela e morreu mesmo? Agora não l e m b o u a a pergunta, deixa eu ver. Ah, peraí. Ela, em Noh, adquiriu uma, um aneurisma cerebral e morreu 8 de abril de 2006, aos 47 anos de idade. É, você sabe quem também tinha problemas com aneurisma, né? É, n ã O. O. <risos> A Charlotte. a Charlotte, né? Na, quando, ela, quando eles estavam lá nos jumps temporais lá. Ah, isso, isso.、Eu、já ia perguntar quem é que agora que eu lembrei. Não era p a ela ter voltado pra ilha. Teve esse problema aí com a neurisma e também o. Roda. Caramba, hoje eu t e n h o m 10 anos. 1 m anos. Nossa, tô esquecendo o nome de todo mundo hoje, cara.、Eu、acho que você também tá com problema com a neurisma. <risos> você não devia ter voltado pra ilha. Minha、e、mãe falou a mesma coisa hoje de manhã. <risos> e u e como que o Loki foi parar na cadeira de rodas se o pai dele não empurra ele? Não, talvez ele tenha parado na cadeira de rodas por causa da queda, sim, cara. Aquele apartamento é nos Estados Unidos, né? Boa pergunta, velho. Então,、a、se ele for nos、assim. Estados Unidos, o Jacob encontrou com ele nos Estados Unidos. Era pra ele ter morrido. Então ele ficou paralítico, foi tentar fazer o Welcome to the Jungle dele lá na、no、Austrália. <risos> <outside. risos> Depois voltou. Então, ele, acho que até aí a linha, de, a linha temporal. Era essa mesmo, caído e depois ter voltado para os Estados Unidos. Não, é t i p assim: quando o Jacob toca nele, p a r e c e que o Jacob ressuscita ele, né?、É. Mas até aí eu acho que o fato do Jacob ter encontrado com eles e o fato da ilha estar debaixo, naquela aquela dimensão, a ilha estar debaixo da água,、uhum. pode até ter acontecido, né? Agora voltando aqui pro episódio, é, a Kate tem aquele pequeno incidente com a Claire, né? E aí tem uma, aquela sessão de tortura com o Said, né, cara? Opa! <risos> eu não fiz nada, eu te c o n t o Eu tava esperando que ele ia arrebentar tudo aqui, ele ia matar mais uma meia dúzia de guarda, mas ele. <risos> ele peidou. É, até que ele levou numa boa, né? É, pra, pro bom e velho Said até que ele não, ele não reagiu. b e m g o s t r a n h o realmente ele está mudado, ele está possuído. Parece que o cara vai virar pra ele e falar assim: ah, até parece que doeu. <risos> de, nessa cena, é um dos pontos fortes desse episódio. Que aí chega o, o sidekick lá do, do japonês o traduz é, Google lá. O m i c a e l i s vamos chamar ele de m i c a e l i s o dicionário. Mas a q u ele não é o m i c a e l i s É, o dicionário, ele só serve pra traduzir? Certo. <risos> Cara, m b a eu não vou pegar isso daí. Você falou o Micaelis. Eu, caramba, esse cara é o Micael Bakunin, cara. <risos> e aí ele chega pro Said e fala: Ah, não, isso aqui foi só um, um teste pra gente ter certeza, né? Como se ele fosse entender do que, né? É,、ah, mas você não precisa explicar. Você só precisa torturar e falar: foi um teste. <risos> foi um teste, e você passou. Ele fala com uma convicção, né? Que até o Said depois se liga que ele não passou, né? É, que... é ele tá bem. Na verdade, parece que ele tá possuído ao contrário, né? Normalmente, quando o pessoal ficava. Possuído, ele, ele ficava o、um、maus, né? No caso do Side, não, ele ficou. Do bem, ficou frouxo. É, s inverte m i a personalidade da pessoa, então.、Né? É, pode ser, é verdade. Inverte a polaridade. É, né? Pelo jeito que, que ele tá, seria isso, né? Porque、é. o l o c k a Saul, né? Estaria no, preso no l o、no、c k né? Então,、e、só a sobraria、cara? o. o Jacob. É exatamente, mas é que nem eu tava falando com o Marcelo antes da gente, come antes da gente começar a gravar. Qual é o, a, o limite de poder né, desse, desse pessoal? Porque ele tava usando o pai do, do Jack, aí agora não explicou-se ainda, mas ele tá usando o Loki. Já usou a filha do, da Rousseau? É mesmo, ele usou a filha da Rousseau também, é verdade, cara. Meu, e até quem s a b e a q u e l e cavalo que a, que a Kid viu também, né? <risos> É. Ele usou o、um、cavalo, é verdade. Usou todos os franceses, né? Ele dividiu a alma. Não a França toda. Todos os franceses que estavam juntos né? com a Roussona Ilha. Que ela teve que matar todos eles porque, na teoria, eles estavam infectados também. Isso, isso. Oxe, então esse cara é muito forte, cara. É, mais ou menos. O cara peida por uma, um pouco de cinza, já não é, é. tão forte assim. Bom, ele, ah, não, ele peida pra duas coisas, né? Pra aquele campo eletromagnético lá, daquelas torres. Ah, é, tem, sei, né? Isso. Ah, e pro Jacob também ele peidava, né? Porque ele não podia fazer nada. É, não, é, não sei exatamente se ele peidava, mas ele é, tinha um, um lance ali que ele não podia fazer nada contra o Jacob, né? Passagens a k a t e né? No meio do mato. Aham. <risos> Nossa. a variar, tá sempre correndo atrás de alguém. E aí ela estraga tudo e não quer mais, se revolta. Ou... A é... velha TPM de sempre. Se tirasse aí essas cenas e os flashbacks dela dentro do táxi, acho que o episódio ia ter 20 minutos, cara.、Uhum. Acho que até pra menos, viu? Bem desnecessário. Eu vou até te dizer: no final a gente vai tentar fazer uma avaliação geral, né? Vou até adiantar: pra uma sexta temporada, eu achei um episódio bem desnecessário, tá? Hum, serviu pra. serviu só pra enrolar. O episódio foi assim: eles taram respondido a l g u m a Algumas coisas da Kate, mas no fim não, não responderam nada. Tava aparecendo até a terceira temporada lá. Só faltou aparecer o Santoro de novo.、Oh. Seu amigo, tá doente. Aí ele, doente do que? Foi aquela cena veneno, né?、Ele、quase deu um chute na sua pata de a c u n a Que né? <risos>、e、o Santomé <São> <risos> quis provar, né? <risos> Exatamente, né? Ele tenta falar pro Said que ele tem que tomar aquilo, né? Aí eles cortam a cena e aí depois mostra ele voltando pro escritório,、né? pro QG lá do japonês e tentando tomar a, pí a pílula de veneno, né?、Uhum. É porque o Said falando assim: ah, não, eu confio em você. ねえ、これ。ブロックペックね。 Meu, alguém sabe o conteúdo da Piro? É, é... Veneno. Não, mas tinha outra coisa. É... Eu acho que é um pouco daquela areia lá, cara. É, é que espanta a fumaça, né? O que seria? Corre um boato aí que dizem que as cinzas que usam são sempre as cinzas do, do Jacob. Algum candidato que, que morre. Por isso que a Iana, no, no último episódio, e l e Ela pegou um pouco pra levar, tá certo? Uhum. Uhum. Mas é verdade, faz uma ligação aí. Aqui. E aí, a gente tem o c l a r e né? Conversando com aquela moça que na teoria ficaria com o filho dela, mas aí acabou não ficando, né? Isso. <risos> Bom, e aí, agora a maior Kate no hospital e ela encontra com o Dr. Goodspeed. Que nome é esse, né? A aparição do Y, né? Que também. Foi, meu, na medo、okay, dá medo demais, n o、no、hospital, né? Do Dr. Goodspeed. Goodspeed. Mais uma vez, isso, dando agulhadas na c l a r e pra variar. Só que dessa vez ele pede pra ela escolher, né? Mas aquilo pareceu um papinho, né, cara? p o r É, é, porque a gente, é que a gente conhece o passado dele, né? Então a gente já, já fica meio receoso. Você sempre acaba esperando fala, puta, é, o cara era assim, ele vai fazer a mesma coisa. Já, já fica na, na espera, já. Eu, assim, eu não sei até, até que ponto a nossa, a realidade né, atual da série é modificada com, es, com esses flash-forwards. Porque você viu que na hora que ela falou, é, eu não tô pronta, o bebê deu aquela, né? empurrãozinho Deu aquela assustada, é. E aí ela falou, não, não, é, eu, vou, eu vou pensar um pouco.、Uhum. Mas aí, depois, volta tudo normal. E a parte do j a m e s ainda, né? Isso, Isso, é. Isso, que ele joga o anel no lago. É, exatamente onde eu tô. É, a Kate foi atrás dele, né? Uhum, pra farear. <risos> a, esse... a falta não faz, né? É, esse episódio foi tão dispensável que a gente nem comentou, né? Que ela foi atrás dele. É, é o que sempre. Ela quer ficar com os dois, aí um separa e ela vai atrás do que separou. A famosa Dona Flor. Eu sei porque ela teve aquela crise de choro no final, né? É. Ele fala: Ah, não, eu ia casar com a Juliet, não sei o que, ia dar esse anel. Aí ele joga o anel no lago e ela começa a chorar. É, é tem, sinceramente, esse episódio 3 foi. Não teve tanta coisa assim, não, v i Você passa agora, tem o j e m n se ferrando mais uma vez por causa dos outros. Flash forward, flash forward, mais nada. Não acrescentou nada, não retirou nada. A única coisa que a gente sabe é que o Jack continua idiota. Exatamente, cara. Ele ainda não sabe o que, que ele tem que fazer dentro daquela porcaria daquela ilha, né, cara? E ele sabe que mais uma vez, se ele fizer alguma coisa, ele vai acabar fazendo merda. E alguém vai sofrer, e aí ele vai ficar chorando, p a r k u r t a o Acho que a melhor cena do episódio foi a última: que a Claire aparece igual a Rousseau. Ô,、oh, dando uma de Rousseau. Exatamente, e ela nem tá com uma cara tão evil assim, né? n e Má t tão má como todo mundo, né? Esperava, né? É, na verdade, assim, eu não esperava ver ela evil, né? Pra mim, ela tinha surtado com a erva lá e sumido só na, no mato. É, então, mas o problema é que a última vez que ela apareceu, acho que foi na quinta temporada, né? Ou na quarta? Ou no início da quinta? Eu não lembro. Foi no final da quarta, quarta. Então.、Que、ela tava no, com ela e o pai do Jack, né? Acho que foi uma das últimas aparições dela. Isso, dentro Isso. da c a m p a n a Isso. E ela... que aí, depois aparece o Aron sozinho. Que aí é que a Kate pega o Aron. Então, o problema é que dentro daquela cabana ela tava com um olhar tão sereno, como se estivesse entendendo tudo, né? e u não imaginava、né? aparecer depois daquela forma, né? Até porque, tipo, o Christian naquela época devia ser o e s a u l né? Isso, é. Isso, isso. É b e m estranho isso. Ele também tava super sereno, né, cara? É. é, ele só tava esperando, né? Porque ele já meio que tramou um caminho, né? Ele já sabia mais ou menos que ele... o que iria acontecer, né? Ele ainda tira um sarrinho. Acho que na quarta temporada, quando ele fala pro Loki, ah, manda um abraço pro meu filho. É. <risos> uhum. Uhum. É, porque até então o Loki não, não sabia desse, da história do, do pai do Jack, né? Bom, é, aliás, tá aí uma, uma, uma boa pergunta, né? Como é que ele descobriu depois que o, o Christian, ele era pai do Jack, né? Porque ele chega na em Terra Firme falando, seu pai pediu pra mandar um alô, né? É, não uma... h v o l t o u n d o ao Loki. Sim, pode falar. Teve todo evento também do, do, do pai dele. que Foi o pai dele que foi. Que matou o pai do, do James, né? Ah, sim, é verdade. Isso, isso. Então, tipo. Então, se ele não se revoltou com o pai dele. Com o Indy ficou preso na cadeia de rodas. Como é que ele ia matar o pai do, do James? É coisa muito séria. Vocês vão ter que explicar isso muito bem. Porque uma coisa está mexendo na outra. Ah, sim, é. Ele não foi, ele não foi pra ilha, então、é. ele morreu, né? Ele está vivo.、Uhum. Naquela dimensão, o, o pai dele ainda está vivo. O, o James ainda se chama Sawyer e ainda leva aquela carta no bolso. Com Sawyer.、Uhum. Isso. Com Sawyer. <risos> E aí, agora eu tô visualizando aquela cena onde o Jack pergunta mais uma vez, cansa de tomar pancada, né, cara? O que é isso? Aí ele responde: chato. Não, a do chato foi. Que, qual o nível de desconfiança dessa pessoa, né, cara? Não, do que, que ele não desconfia? Que ele duvida até dele. Então, o que, o que você espera de um cara desse? O China explica mais ou menos a, a posse, né, do corpo. Aí ele fala, ah não, ele foi tomado, como assim tomado, né? Aí ele, pelo quê? Aí ele fala que a escuridão cresce dentro dele. l o seu k I'm near mother. <risos> Agridão cresce dentro dele. <risos> e aí, agora da Claire aparecendo a La Russou, o né?、Uhum. E acaba o episódio. Falei, você passou daquela parte do Flash Ford. Acabou o episódio. É,、né? o, o j e m n se ferrando, alguém salvando ele. Nessa hora eu pensei que ele ia morrer. Ele é outro que não morre, né, cara? Não, ele é Highlander já. Eu pensei que ele ia tomar um balaço ali. <risos> Bom, dar alguma nota pra esse episódio, rapidamente? É, comenta mais ou menos o que achamos do episódio e damos uma nota de 0 a 5. É, eu daria um... três e meio, vai. Ah, eu achei que não acrescentou, foi muita enrolação, eu, esse, os flashfords não explicaram quase nada, só mostraram o que, o que seria a vida da, da Kate fora, mas não acrescentou nada. Foi muito mais do mesmo. Poderiam ter utilizado bem melhor esse, esse episódio. É o que eu te falei aquela hora, né? Sexta temporada, você t e m um episódio fraco desse, complicado. Também t o n e s s o uns 3,5 mais ou menos. Muita e x c e ê n o de linguiça e muita, muito pouca coisa. É, revelado assim pra, pra uma sexta temporada. É, só foi revelado o que tinha na pílula. <risos> e que uma bola de beisebol é uma bola de, beise, bola de beisebol. Bola e i o chá, chá é chá. chá. E não qualquer outra coisa. Aquilo eu me senti no momento, o j o Soares. <risos> é, todo mundo pergunta o que tem na caneca do Joe, né? É, foi, pra mim foi a mesma coisa. <risos> É, então, eu vou nessa também. Eu acho que eu ia dar três, mas como vocês comentaram, tem algumas coisas interessantes, realmente. Tão... E n t aí, m a r i a v a com as outras, viu? ter <risos> um ê s e meio mesmo, porque né, a gente tem ali o... o lance do corpo do Said. Foi uma cena meio tensa, assim mesmo, aquela do. Aquela cena foi tensa, a cena da... do teste, né? Aham, a、ah, tortura. Isso, da tortura. Tortura. Eu pensei que você ia falar dessa parte, só que você falou uma coisa tão light. Eu falei,、ah, não deve ser a tortura. <risos> não, é, a cena do, da tortura foi bem. Saber que ele não passou pode trazer alguma coisa lá pra frente, né? É, nos flash-forwards nós tivemos aí o Ita e a Claire voltando aí. Cortando um pouquinho, né? A... Sim. O, será que esse envenenamento foi por causa da água, tá turva? Porque até então todo mundo entrava aí, ficava mal,、e、eles já sabiam que iam ficar mal. Como é que nesse caso eles, eles não gostaram d e forma aí c o foi f c a Vamos dizer, né? Vamos levar em consideração o que aconteceu com o Ben. O Ben também tomou um tiro. Aí o Richard falou assim: Eu vou levar ele para um certo lugar, mas ele vai perder a inocência. Meu Deus, meu Deus. Vai viver, mas ele vai perder a inocência. E aí vamos dizer que ele também passou por esse processo. Então, nesse caso, pelo que o Richard falou, dava a entender que ele já não seria uma pessoa boa. Que foi o mesmo que aconteceu com a tripulação da Rousseau. Quando entrou lá, todos ficaram estranhos. E por que, que nesse caso, o Said não pode ficar estranho? Bom, Ou estranho é porque ele ficou bem, do bem. Então, a, eu já não sei. Se realmente aquela galera da Rousseau passou por isso. Porque eles só entraram lá dentro. E aí a fumaça atacou. É, pode ter atacado eles lá. Pode... É, mas a gente não sabe o que a fumaça fez, né? É, exatamente. Pode ter matado eles, não sei.、E, mas eles não terem passado por esse processo todo. Agora, no episódio 1 ou no 2, eu não lembro. O Robin do, do China. O c o l o é s a l O Michaelis. O Michaelis. Ele fala, ele, né, ele né, questiona essa água t á muito suja, como eu sirvo、no、n u templo todo sujo daquele, né? Água pura e cristalina. Então ele já, ele já questiona isso: essa água está suja. O que, que aconteceu com a água, né?、Uhum. Aí o, o China vai lá e corta a mão, joga um pouco do sangue dele lá. Aquela Deixa seno... água mais limpa. Deixa mais. <risos> como se fosse nojento bastante, né? Faz aquela cara de. Foi... ferro, né, cara? É. Ele tentou o enigma, né? Põe a sua vida em minha mão. <risos> então, tinha possibilidade de ele ter colocado outra coisa ali. É, também, milhões de vidas. <risos> ia ser um problemão, né, cara? Imagina milhões de exaús andando por aí. Nossa, ia ser. ia ser tenso. Ia ser tenso. Eu prefiro o sangue. <risos> melhor, né?、É、melhor, melhor. E、yeah, então é isso. Assim, como. É, parece que eles, é, eles passam pelo mesmo processo. Só que no meio do caminho acontecem várias coisas diferentes aí, né? Por exemplo, quem? e O pessoal, os franceses lá, eles foram atacados pelo monstro.、Uhum. O Ben, parece que ele passou pelo processo normal. Só que mesmo assim ele ficou meio. Eu, eu, acho que o... ficou é, exa... <risos> eu acho que o. Ben não ficou do bem. É, Eu acho que o Ben. Ele não ficou evil, ele só ficou meio chateado por, pelo. Caraca, isso, o jeito dele é meio chateado, imagina quando ele tiver totalmente. <risos> Eu não quero nem ver. Eu acho que ele ficou meio chateado pelo Jacob ter usado ele, né? Ah, mas se bem que ele aceitou ser usado, né? É, exatamente. Ele, ele utilizou o Jacob como uma desculpa pra fazer o que ele fazia. Exatamente. Mas na teoria ele passou pelo processo normal, né? De, de cura. Aham.、Uh -huh. E o, o Said, ele também passou pelo processo, só que com a água usada, né? Isso. É Tipo, água de banheira, né? Ah, usa aí. Eu tomei banho, mas. Pois é. Meu, tipo, igual eu falei na... da outra vez, eu acho que a água estava suja até pela morte do Jacob também, né? É, não. Isso é. Bom, pelo menos pra mim, eu tenho 90% de certeza que foi por causa disso. É. Eu também acho. O lugar está maculado, né?、É. Isso, porque até então. Os outros que vieram antes do Jacob e ninguém conhecia, ninguém sabia como funcionava a, a fonte antes, né? Exatamente.、Uhum. Aí, entre aspas, é a forma da ilha mostrar que. O a g u l h o tá errado. É. É. Bom, 3,5, 3,5, 3,5. É, 3,5, que não tem como salvar o 3. Apesar de ser 0,3, eu vou dar mais meio. <risos> <risos> Apesar dele merecer talvez um 2,5、e、se não tivesse algumas aparições, né? Isso, mas como o episódio é número 3, eu não vou na dar nada abaixo dele. <risos> então, vamos tentar igualar, vamos, vamos subir um pouquinho o nível. Bom, finalizamos por aqui. Deixe seu comentário ou mande seu e-mail para a cordapracuspissgmail.com. Arroba Até a próxima. Is in it. Poison. You reading this? What are you listening to? This is cool, dude. Very old school. What? You know, you and me trekking through the jungle on a way to do something that we don't quite understand. Good times.、Huh. That's weird. Shocker. That's it for me. <laughs>